Ett värdigt och humant återvändande så formuleras den svenska politiken. Men bakom retoriken ryms också handfängsel och lugnande mediciner. Och många av de utvisade är snart på flykt igen. Iraker som inte frivilligt lämnar Sverige ska återvända stegvis, humant och under ordnade former. Och Irak ska i sin tur se till att Iraker kan återvända utan att behöva befara trakasserier, hotelser, förföljelser, diskriminering, åtal eller några andra former av straffåtgärder. Så står det i återtagande avtalet som Sverige tecknat med Irak. Kaliber handlar idag om en annan sida av utvisningarna från Sverige. Om hur de går till och vad som hände sen. När den svenska transporttjänsten lämnat av personerna i Bagdad och rest hem igen. Sveriges och andra länders utvisningar till Irak har varit omdebatterade i flera år. FNs flyktingorgan UNHCR avråder från att skicka folk till Bagdad, Mosul och Kirkuk. Så sent som i november blev ett charterat flyg till Bagdad inställt i sista sekund. Det var Europadomstolen för mänskliga rättigheter som beviljade inhibition. Det betyder att utvisningen tillfälligt stoppades i väntan på domstolsutslag. Men nu är resorna igång igen och Sverige fortsätter att utvisa människor till Irak. Kaliber har följt. Några av de iraker som utvisades i den första stora massutvisningen från Sverige till Irak. Det var den 12 februari 2009. Klockan halv tio på förmiddagen lyfte det skartade planet från Landvetter i Göteborg. Och fem timmar senare landade i Bagdad. Flygplanet är en Airbus 320 med plats för 150 passagerare. Vi har tillgång till passagerarlistan för den här flygten Där står det på vilka platser i planet man satt. Om du tänker dig att du stiger på längst fram och går bakåt i planet så kommer du först se familjen Jonan, mamma Mira och pappa Cameron och de fyra barnen. Yngsta dottern Mariam blir nio månader just den här dagen- och dottern Mirna fyllde tio för bara tre dagar sedan. Familjen har bott nästan fyra år i huskvarna. Kamnans bröder bor i närheten med sina familjer. Mamma Mira har några dagar innan utvisningen- blivit tvångsintagen på psykakuten på Rehovs sjukhus. Den här morgonen har hon fått lugnande medicin- men, skriver polisen i sin rapport, när medicinen slutat verka kommer ångesten tillbaka och hon dunkar huvudet så hårt mot flygplanets fönster att innerutan lossnar. Pappa Cameron har handfängsel på sig. Han är upprörd över det och skriker åt poliserna att ta av honom handfängslet. De 45 iraker som ska utvisas den här dagen bevakas ombord på flygplanet av 104 personer. 88 från kriminalvårdens transporttjänst och 16 från polisen. 25 av de 45 irakerna har handfängsel på sig under hela eller delar av resan. Med ombord finns också en läkare, en sjuksköterska och en tolk. Tre rader bakom familjen Jonan sitter Sangar, 21 år gammal. I sin asylansökan har han berättat om klanproblemen i norra Irak, att han varit kär i en tjej och att hennes släktingar försökt döda honom. Några rader bakom Sangar sitter Amars, 32 år gammal. Amars är epileptiker och förståndshandikappad och i läkarentyget om Amars står att han är... –helt beroende av sina föräldrar för att ta sin medicin– –och att han drabbas av återkommande epilepsianfall. Lite längre bak sitter Darin. Han vill inte gå om bord på planet. Till slut får han bäras bord av flera poliser– Därin har i sin asylansökan berättat att han jobbat för amerikanerna i Irak och att hans namn och fotografi nu finns på en lista över folk som personer som är emot den amerikanska invasionen vill döda. Därin kallar de här personerna för terrorister. Vi går förbi Artin och hans mamma Victoria, Monir och hans hjärtsjuka pappa Daniel, Dana, Nasem och Pejvand. Längst bak sitter Omar. Han är 39 år gammal, far till två barn. Omar sitter i rullstol efter en bilolycka i Irak. Det var länge sedan vi pratade med Omar. Det var den 28 april förra året, två och en halv månad efter det att han avvisats från Sverige. Då bodde han hemma hos sin bror i staden Erbil. Han beskriver hur resan kändes. Om, om det här görs till en film- då kommer det vara ordentligt skräckfilm. Nu har det snart gått ett år och tio månader sedan- Omar utvisades till Irak. Vi får inte tag i honom. Numret vi har fungerar inte. Var är Omar? Bår han kvar hemma hos sin bror? Han som då, i april förra året- tog hand om honom som ett litet barn- duschade honom, vände honom i sängen- och hjälpte honom att gå på toaletten- Omar försökte ta livet av sig på häktet i Göteborg- innan han skickades till Irak. Han slet en filt i bitar och försökte strypa sig själv. Förra året fick Migrationsverket 40 miljoner kronor extra. De här pengarna var ett led i regeringens så kallade återvändande arbete- att få iraker som fått avslag på sina asylansökan- att frivilligt återvända till Irak- och återvändande arbetet har migrationsminister Tobias Billström beskrivit så här. Jag tycker det är viktigt att se till att när vi har med återvändande att göra- när vi har att göra med människor som tvångsavvisas- så ska humanitet och värdighet vara vägledande. Men det är också väldigt viktigt att se till att den här verksamheten äger rum. Ungefär var tredje vecka lyfter ett charterat plan från Sverige- med iraker som, precis som Omar, skickas tillbaka till Irak mot sin vilja- Just nu väntar minst 2600 iraker på att skickas till Irak med tvång. Var är familjen Jonan, mamma Amira, pappa Kameran och de fyra barnen? De har flytt igen, berättar en släkting i Jönköping. De bor inte i Irak längre utan de är ju i Turkiet nu. De flydde dit med en gång? Ja, de, alltså, de, fick ju, de kunde ju inte stanna i Irak som sagt. Det tog bara två veckor, två år sedan... Vi ringer familjen som nu flytt till Istanbul. Det är Bahu som översätter från Kaldani. Jag har lite på på svenska, jag glömde inte. Amira har inte glömt svenskan hon lärde sig Jönköping. Hon berättar att familjen flydde till Turkiet två veckor efter det- att planet från Sverige landade i Bagdad, alltså redan den 27 februari 2009. Varken Amira eller hennes man Kameran har någon släkt kvar i Irak. De bor i Sverige och Australien. Och att leva i Irak som kristen är för farligt, säger Amira- Familjen har ansökt hos FN om att få bli kvotflyktingar- men fått nej på sin ansökan. Nu lever Amira och familjen i ovisshet. Dottern Mirna är och 11,5 nu- och fortfarande längtar hon till Sverige- och tänker på alla kompisarna där. Jag hade 8, 10, 20, 30. Jag hade bestär, jag har bara ett. Nu har du bara en kompis? Ja. Vad hette kompisarna i Sverige då? Estina. Och Ellen, Hoda, och Sandra, och, Noah och Noah. Vi får tag i Sangar. Han lever gömd i en liten by i norra Irak. Han flydde till Sverige efter att släktingar till tjejen han var kär i- försökt döda honom. Sangar vågar inte gå ut, berättar han. och Han säger att livet är så svårt att han inte längre vill leva- Flera gånger har han försökt ta livet av sig. Ja, jag bara med Ja så trött på livet och jag hoppade ner från taket. Mitt huvud träffade på någon metalföremål. Och jag fick fraktur i skallen och blev syd i huvudet i cirka 11 stygn och fick fraktur på två, två ställen i handen. Tänker du fortfarande så där? Jag ser så att förmer och byr, vi Ja, jag tänker fortfarande häromdagen. För en tid sedan Jag tog två två kartertabletter av min mors. Och jag kunde inte gå längre. Jag tappade kontroll och balans och jag blev kört till sjukhuset. Och tanken var att jag ville bli av med livet. Vad gjorde de på sjukhuset? Man spolade magen, magsäcken. Förra året fick alltså Migrationsverket 40 miljoner kronor extra. En del av pengarna skulle gå till att genomföra så kallade återvändande samtal med de som fått avslag på sin asylansökan. Migrationsminister Tobias Billström beskriver samtalen så här. Och förbereda dem för vad som kommer skall. Och se till att människor också förbereds för att ett avslag i asylprocessen kanske kan vara början på någonting nytt när man har kommit tillbaka igen. Ett nytt liv, en ny framtid. Det här är Nasem. Han lever precis som Sangar, gömd i norra Irak. Hela Nasems familj, mamma, pappa och syskon har beviljats i uppehållstillstånd i Sverige, men inte Nasem. Enligt Nasem hotade personer inom det kurdiska demokratiska partiet och dödade hans pappa. Och nu är samma hot riktat mot Nasem jag om är något som jag är med i? Jag är är jag är med Det i. jag är jag är han blev accepterad och trovärdig men inte jag. Nasem har inte träffat sina släktingar sedan han utvisades till Irak i februari 2009. Min morfar bor i närheten, berättar Nasem, men han vågar inte komma hit. De är nära mig men de vågar inte komma och hälsa på så, jag, då, så inte andra upptäcker vart jag bor och vart jag finns. Den 18 februari 2008 skrevs ett återtagande avtal mellan Konungariket Sverige och republiken Irak. Det här avtalet är en överenskommelse om hur iraker i Sverige ska kunna återvända till Irak frivilligt eller med tvång. För personer som inte frivilligt lämnar Sverige ska återvändandet ske stegvis, humant och under ordnade former, står i avtalet. Men i avtalet står det ingenting om hur själva utvisningen från Sverige ska gå till. På planet till Bagdad den 12 februari 2009 hade Nasem handfängsel hela resan. 25 av de 45 irakier som fanns ombord på det planet hade handfängsel under hela eller delar av resan till Bagdad. Så här sa mig migrationsminister Tobias Billström i en interpellationsdebatt i riksdagen i juni 2009 om polisens och kriminalvårdens rätt att ta till tvångsmedel i samband med massutvisningar av Iraker från Sverige. Det är okej att använda handfängsel. Det anser både jag, regeringen och det tror jag också att varje människa som tänker i termer av flygsäkerhet inser att när man har med människor som tvångsavvisas, som inte lämnar Sverige frivilligt så måste man se till att säkerheten har borde på ett sådant plan att den fungerar. De olika sorters fängsel som kan användas under utvisningsresorna är handfängsel, fotfängsel, midjefängsel, rämmar med kardborreband och så bor med spännbälte. Men ibland måste man ta till andra tvångsmedel- berättar en av eskortörerna från Kriminalvårdens transporttjänst. Hans jobb är att åka med på resan- och bevaka de som utvisas från Sverige. Ibland är personerna som ska utvisas så upprörda- att handfängsel, fotfängsel och midjefängsel- inte räcker till, säger han. En person som har fängsel kan göra motstånd på andra sätt. Det man kan göra då är ju- Spottas och skallar och med huvudet och så då får vi ju ta till har vi medel för det också då så det finns ju det beror ju på hur galna de är om man säger nu uttryck det så Vad gör man då, då om de spottar och skallar Ja, då har vi ju en spottluva som vi sätter på då så att de eh, inte kan spotta på oss då. Och eh, vi har ju även en hjälm, skyddsjälm, skyddshjälm då, som vi kan sätta på dem om de försöker skada sitt egna huvud, om man säger. För det, i det läget handlar det ju mer om att de skadar sig själva då. Och då har vi en sån boxarhjälm som vi kallar det som vi kan sätta på om det är väldigt stökigt då. Och den här spottluvan, hur ser den ut då? Eh, ja, det är ju en vanlig som en liten påse som man kan andas då, som man sätter på om de spottas. För det kan ju vara att de har, har sjukdomar och då vill man inte att de ska spotta på den då. Vi har läst polisens verkställighetsrapporter för de tolv stora utvikningsresor som skett till Irak hittills i år. Vid alla resor har handfängsel använts. Vid fem av resorna användes dessutom midjefängsel och fotfängsel. Och vid två av resorna har spotthuva använts. Om resan den 1 september 2010 har polisen skrivit i sin rapport- en återvändare började bråka om bord på flygplanet innan start. Han vägrade sitta på angiven plats, började skrika samt göra motstånd då eskortörerna försökte få honom att sitta ner. Han gjorde så mycket motstånd att han fick flyttas till annan plats i flygplanet där han belades med hand- och fotfängsel samt spotthuva. I polisens fängselprotokoll beskrivs varför en person får olika sorters fängsel. De orsaker som nämns är till exempel flyktfara, våldsamt uppträdande eller att någon hotat med att ta livet av sig. I ett protokoll står det klienten har haft ett destruktivt beteende, bland annat svalt bestick samt hotat och skadat sig själv. Och om en annan person står det när A stod i passagerargången och skulle sätta sig vägrade denne och kastade sig istället ner på gången och skrek I don't go. Vi lyfte upp honom men när vi skulle ha in honom på sätet spjärnade han emot med benen. Vi fick då hjälp av fyra stycken piquetpoliser som hade säkerhetsansvaret ombord. Tillsammans satte vi A på sätet vilket tog cirka fem till tio minuter då A gjorde kraftigt motstånd avbelades med kardborreband runt benen för att förhindra sparkar och för att han inte skulle resa sig. Vid en resa den 24 februari år hade en person både fotfängsel och midjefängsel från klockan halv fyra på morgonen till klockan halv ett, alltså i nio timmar. Under hela resan till Bagdad, alltså fem timmar, hade samma person också spotthuva. Men omständigheterna kring fängselbeläggningen får vi inte reda på– –eftersom kriminalvårdens personal lämnat den rutan tom– –trots att det enligt kriminalvården är obligatoriskt– –att dokumentera varför ett visst fängsel används. Tillbaka till planet till Bagdad från Landvetters flygplats– –den 12 februari 2009. Peivand är en av dem som var ombord. Nu har han flytt igen– han flydde från Irak redan i december 2009. Han är tillbaka i Sverige och lever gömd. Ofta har han ingenstans att bo- berättar kompisen Josef på telefon. Pejvan sitter bredvid Josef när jag ringer. Du vet, han är hemlös. Han är, eh, i, alltså, bor hos en kompis. Ibland bor eh, sova i tunnelbana. Alltså, han, han har ingenting. Pejvan försöker förklara- att. Terrorister, som han kallar dem, letade efter honom, men istället sköt om hans kompis. Nu sover peivand hellre utomhus än återvände till Irak. Var är Amans, han som är förståndshandikappad och epileptiker och hade ett läkarintyg på att han inte kan ta hand om sig själv? Amans pappa Abdullah bor i Stockholm och nu är det flera veckor sedan han pratade med sin son i Bagdad. Sonen bor hem hos en bekant till Abdullah men ingen svarar där. Var hänt min son? säger Abdullah. Tänk om man är på sjukhus. Jag vill bara ställa en fråga till dig, enligt vilka människorättighetsnormer, vilken religion som tillåter, vilken sekt, vilken trosamfund eller tro som tillåter att en person som svimmar och är väldigt sjuk på det här sättet och tillbaka skickas från Sverige till uh, uh, Irak? Vi får tag i Darin. Det var han som flera poliser fick bära ombord på planet till Bagdad. Det är Darin som jobbat åt amerikanerna i Irak. Nu finns hans namn och fotografi på en dödslista som motståndare till den amerikanska invasionen upprättat, berättar han. Darin är 24 nu och lever gömd i en liten by i norra Irak. Han ser aldrig dagsljus, berättar han. Han är bara ute på nätterna. På nätterna, säger Darin, då går jag ut och vattnar och tar hand om trädgården åt mannen som låter mig bo hos honom. Det är lika, lika mycket som döden. Det är inget liv. Vad, är, vad skulle hända om du blev igenkänd och gick ut? Jag blir mördad. Jag tänker att hur ska jag kunna komma ur den här situationen och komma till Europa igen för att kunna leva igen. Eller bli av med det här livet på något sätt. Vad då blir av med livet? det som jag har tänker jag väldigt mycket. Jag har sådana här som vi kallar det här suicidtankar och. När jag tänker efter, jag klandrar mig själv. Varför tänker jag så här? Och, för, men jag är, jag är trött på livet, jag orkar inte. Men, men kan man vara trött på livet när man är så, så ung som du är? Kan ju är så trött. Min hjärna är Du bara Men en ung man som jag och har ingen liv på dagar och ingen liv på nätterna och kan inte träffa mina föräldrar och mina syskon. Vad, är det, vad, vad spelar det för roll om jag är ung eller gammal? När vi ska lägga på börjar Darin gråta. Ni måste hjälpa mig, säger han. Och gråten tar aldrig slut. Jag, jag, Darin, jag vet inte vad jag ska säga- för det är inte så väldigt mycket jag kan göra- mer än att prata med dig. Jag Jag Jag Ja. Men du Darin, om... du ska gå ut och vattna i alla fall om en och en halv timme, va? Du är satt sa du nu i det att jag ser Ja. Därin slutar inte gråta. Kan jag be en kompis till dig ringa och prata lite med dig? Frågar jag. Det behövs inte, säger Därin. Kan du gå och tvätta ansiktet och torka tårarna- så fortsätter vi prata sen, säger tolken Sidekader. Nej, det går bra, säger Darin. Det är okej. Okay. Ni kan lägga på. I återtagande avtalet mellan Konungarikets Sverige- och republiken Irak står det, att republiken Irak- ska se till att Iraker utomlands kan återvända- utan att behöva befara trakasserier, hotelser, förföljelser- diskriminering, åtal eller några andra former av straffåtgärder. Vad betyder de orden egentligen? Och har de orden med därin, och de andra vi pratar med att göra? Och vad betyder den svenska migrationsministerns ord-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 på sex av resorna delades det ut lugnande medicin och på en av resorna fick en person morfin. Och hur går användandet av spotthuva, handfängsel, midjefängsel och fotfängsel ihop med orden om humanitet och värdighet? Tillbaka till massutvisningen av Iraker från Sverige i februari 2009 och Sveriges återtagande avtal med Irak. Där det står att de som återvänder inte ska befara förföljelse, hot eller trakasserier. Vi har fått tag i 23 av de 45 Iraker som utvisades från Sverige till Irak den 12 februari 2009. Tio av dem är på flykt igen. De finns nu i Grekland, Syrien, Turkiet och Sverige. Av de tretton personer som finns i Irak uppger hälften att de lever gömda. De beskriver en tillvaro där de knappt ser dagsljus- och de talar om livet som om det inte har något värde. Dana lever gömd på gränsen mellan Irak och Turkiet- på nätterna kommer hans pappa med sånt han behöver. Saman har fortfarande inte kunnat återvända till sin hemby. Och Monir, som jobbade åt amerikanerna med att reparera deras pansarfordon– –han flydde från Irak på nytt. Nu är han i Aten och vill försöka ta sig till Sverige igen. Abdullah i Stockholm får till sist tag i mannen i Bagdad– –som hans son Amans bor hos– Amars som är förståndshandikappad och epileptiker. Det visar sig att Abdullas farhågor stämde. Amars har vårdats på sjukhus och haft svåra epileptiska anfall. Och vad hände med Omar, mannen i rullstol, han som sa att resan till Bagdad var som en skräckfilm? Vi får aldrig tag i Omar. Vad vet egentligen svenska myndigheter om vad som händer med de som skickas tillbaka till Irak mot sin vilja? Och vad tänker de som följer med om dit och lämnar dem på flygplatsen i Bagdad? En av kriminalvårdens transporttjänsteskortörer säger så här. Jag har aldrig fått höra någonting att, att det skulle hända någonting med de här återvändarna som råkar tilla ut som något sätt. Det... Nej, fast hur skulle du få reda på det egentligen? Ja, jag, jag tycker att vi borde få, få de signalerna så fall det var ett problem. Att det borde ju UD och Migrationsverket få reda på att om det händer om det händer någonting när de kommer tillbaka. Och jag har aldrig fått hört någonting att, det skulle, att de skulle råka till det utan som motvändare. Det finns en Iraker av de 45 som skickades tillbaka till Irak den 12 februari 2009 som det gått riktigt bra för, åtminstone på pappret. Det är Artin som nyss fyllt 27. Han flydde tillbaka till Sverige efter några månader. Nu har han jobb och har gift sig med sin stora kärlek, Diana. Om några år kan han ansöka om svenskt medborgarskap och han borde vara glad nu. Men när vi får tag i Artin hemma i Jönköping visar det sig att inget är som vi tror. <trycker> Den som sårade mig och sitter fortfarande och gör ont väldigt mycket är varför fick vi de här handfängsel i, i händerna? Vad hade vi gjort för någonting? Var vi brottsliga, kriminella? Varför? Så, den frågan ställer jag och grubblar jag med hela tiden. Vad är det som gör att du inte kan glömma bort det här med att du åkte bort från Sverige i handfängsel? Jag är inte i handfängseln. Kriminella kan få fängslet men det här var ett förnedrande behandling. När jag pratar med dig nu så det skakas i hela kroppen. Jag känner mig där. och så mår jag. Den dagen jag gifte mig, berättar Artin, var jag lycklig. Men sedan dess kan jag inte sluta tänka på det som hände mig. Och på att de svenska myndigheterna utvisade mig till ett land som var helt främmande för mig. Visserligen är jag irakisk medborgare, men jag har inte bott där sedan jag var åtta år. Sverige är så fint och vackert, men jag ser inte det vackra längre. Mm. Jag tittar på genom fönstret, Sverige, naturen, när det är och när det är vackert, när det är allt sånt. Men jag ser inte den, den fina eller den vackra bilden av Sverige. Den är, den är väldigt suddigt framför mig nu på grund av det som har hänt. Och sen kommer jag till samma fråga, varför varför gjorde de som de gjorde? Kaliber är slut för idag.